Іван Франко. Гімн. Замість пролога. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло. В гріб його ще не звело, він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився, і у власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди, де дніє, словом сильним, мов трубою, мільйони звез собою. Мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть, голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолій сліз, і де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум. Нещастя, сила родиться й завзяття, Не ридать, а добувать, Хоч синам, як не собі, Кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, Дух, наука, думка, воля, Не уступить під тьмі поля, Не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, і де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов, огень, розвидняющийся день.